Hola família, que tal? Benvinguts i benvingudes una nova volta a una nova edició dels Esports al punt de la sintonia de Radio Palafrugell amb aquest dilluns 25 de novembre. Comencem avui el nostre programa. Donem-vos les gràcies per ser aquí, com sempre, després de l'informatiu migdia i de l'informatiu vespre en repetició. Avui anem a gaudir doncs, del món de l'esport i ho fem escoltant les impressions. En primer terme, les tres xerrades que mantindrem en directe. En primer terme, parlant d'hoquei okay sobre patins, derrota del hoquei okay Palafrugit i del corredor de Matò davant del Voltregà. Per 2 a 3 en el partit de dissabte, analitzem aquesta derrota davant del que encara no havia sumat cap victòria, del Coer, eh, que en aquell moment era el Voltregar. Una derrota inesperada, però que ha fet una mica de mal, que intenta recuperar-se, amb en Garcia en parlem. Després en parlem amb l'Àlex Epo, un dels dos entrenadors al tàndem que forma amb en Jordi Cama del Futbol Club a la Frugill. Després de la victòria concloent, contundent, 1 8, eh uh, cant del Sant Pau bé amb aquesta jornada i tancarem les tres primeres xerrades amb eh uh, Juanito Casiriego president de la Sauleda, aquest uh, cap de setmana que veia el derbi per la Fugil Sauleda. Intentarem saber més coses de la Sauleda d'ana mateix perquè està en una situació realment delicada a la taula classificatòria. Aquesta setmana va aconseguir empatar un a casa amb els darrers instants davant d'Alcaldes. D'altra banda, avui comptarem amb les col·laboracions de la Maria Garcia amb el En David, Bonmatí ens parlarà de l'espectacular partit del Torruïlla aquesta setmana davant del segon classificat del Port Bou, va guanyar el Torruïlla 5 a 0. També parlarem amb l'Edu Fontanella, amb l'Estèri D'Algo, amb en Josep Codina, amb Josep Massa, amb Miquel Álvarez, amb Miquel García, amb Paco Escribano, Lori Sierra i en Xavier Ferrarón. ens acompanyaran avui amb aquesta edició que comença ja dels Esports al Punt. Gràcies per estar amb nosaltres. som i doncs! Comencem, com dèiem, el programa d'aquest dilluns dels esports al punt amb una notícia doncs, no gaire positiva, com és aquest 2-3 que en el partit de dissabte a la nit al club d'hockey Palafruixella el corredor Mató va patir davant del Voltregà un partit ja ens havia comentat en Xavi Garcia en anteriors converses en difícil en algun moment havia de despertar el Voltregà i mira per on la primera victòria de la temporada l'ha tingut a la pista de casa nostra. Xavi eh, Garcia, bon dia, benvingut. Hola, bon dia Xavi que va passar una derrota que va arribar amb els darrers instants però que no es va poder solucionar com per tocava abans d'hora, no? Sí, si, si, si agaféssim una conversa que vam tenir la setmana passada, diries que soc buissot, no? I, uh -huh. que, I que vaig adivinar el que passaria. Bé, bueno, són situacions que a vegades no els ha de venir, que a vegades veus que, que, que poden passar i quan passen, doncs, te, te, hoste, te, ho has adivinat, no? Si no hagués passat això, pues, pues, dir, hoste, doncs dir, ostres, no ho has encertat, no? Però una miqueta jo que tot el resultat sí que vam, vam, vam encertar que, que la cosa aniria per aquí. No, no vam estar... No va ser un partit eh, que ens enns va posar bé se'ns se va travar molt de seguida no, no estava en, en un tipus de joc que no ens agrada de fer que sortia a les contres i sortir bé En eh, tot el partit fem do, dos contres només i, i més no els haran de fer del tot del tot ortodoxes que diguéssim, no queden molt ben muntades, i és una cosa que nosaltres ens agradava molt donar el partit d'això, doncs, no? defensar i sortir ràpid a la contra no ens ho van deixar fer, que ho sabíem perquè, perquè el seu joc era, era aquest i que no ens deixaríem fer això, i no ens hem sentit gaire còmodes, no? i anàvem tinguent sensacions no gaire, no gaire bones eh, donant el partit de sentit de -se bé a pista. Tot i així, el marcador era molt ajustat, anàvem 0-1 a, a, a, a la mitja part, però ja te dic, no, no ens sentíem bé, després també Bueno, penso que els àris van van pitaven coses que no ens acabaven de, de no, no, no cvem d'entendre ja no? doncs, eh, vegades que ens om un pitava una cosa i l'altre pitava una altra, però no he de dir d'extrem de, de, no un pitava una falta i l'altre pitava falta directa un que ha vis i altre que ha vist no perquè, perquè hi hagi tanta diferència en el criteri i tot això ens ensava unplanant ens el got i jo crec que que, que ens anava vessant, no?, de, de sensacions no gaire bones. Després hi van haver -hi moltes moltes faltes directes i molts, moltes moltes targetes, fins i tot nosaltres fallem tres faltes directes, tampoc és habitual a nosaltres fallar tantes faltes directes, i els afallem, a més a més després amb la superioritat del 4x3, les tres vegades no aconseguim fer el gol, o sigui una cosa també que dius, bueno, una mica un cop analitzat, també és aquella sensació com la d'audició, dia no? Que dius, ha passat avui i, i, i ja no ens, tornarà, no ens ha de tornar a passar perquè, dius, això dos vegades no fa un passar, no? I nosaltres, clar, és que fotem tres faltes directes fora i tres, tres superioritats que tampoc els encertem. I això, bueno, això sí que és una mica uh, uh, fallo a nivell tècnic de, de, de, de, de, de, de treballar-ho. Ara portàvem unes setmanes, potser, doncs, doncs que aquest tema no, no, no, no el treballaven pensar que ja el teníem assolit i no el treballàvem perquè fins ara anàvem bé doncs, no el treballàvem tant i pensem doncs, que, bueno, que, sí que hem de, de tornar-ho a treballar això, perquè, perquè realment passa durant el partit i no, no podem fallar tant i després bueno, la cineta del pastís s'acaba doncs, doncs doncs, a l'últim minut i mig no? Doncs que, que no, no el gestionem bé nosaltres, no el gestionem bé eh, no, no fem una bona lectura del partit de que amb un 2-2 doncs, en aquest moment doncs, ja el donem, el donem per bo, eh, en el sentit de el donem per bo quan saps que el pots perdre, no? eh, pot ser sempre que ho el gol, doncs, mira, doncs, l'últim minut i mig hem fet el gol de la victòria, no? però penso que no vam decidir prou bé l'última jugada, ens precipitem a l'hora de fer-la, perquè és una jugada en la qual no, no, no, no té un excessivament perill cap a ells, no és una jugada que dius, ostres, que acabes a portaria i es has entrar, és no, no hi venia a porteria, llavors, amb el contraatac següent eh, no el defensem bé, ens precipitem, anem tots a per la pilota i deixem un jugador com és en Mia, ja, totalment sol, que, que bueno, aquest jugador doncs, te l'acaba clavant i et quedes doncs, amb una cara doncs, de, de circumstàncies que dius, ostres, doncs, en un minut i mig doncs, doncs, tot el que has arribat a fer malament per, per perdre el partit, no? Uh -huh. i per perdre un partit important perquè quan, contra el Vultragar doncs és el que diem no? és la nostra lliga eh, estem allà i, i és el que havíem de puntuar no perquè home, sí que també és veritat, si el puntuàvem ens anàvem molt amunt i i i bueno, d'una manera o l'altra vull dir, deixàvem una tranquil·litat molt gran no l'hem tinguda, però, doncs bueno, ens tocarà treballar i ens tocarà doncs, remar fort però dissabte que ve molt calafé i que no serà gens fàcil Efectivament anava a comentar sobre el Calafell perquè el pitjor de la jornada possiblement eh, a part de la derrota és que els rivals no fluixen i comencen a despertar perquè Taradell, que el mateix Calafell han obtingut la victòria aquesta jornada i fa que això es comprimeixi una mica més. El Calafell ens ha passat ara al davant, el tenim al darrere i és el nostre propi rival. Amb, amb això vol dir que aquest partit eh, eh, és molt més que una final? No, no, no, no, no. no, no Penso que aquesta any no ens hem de plantejar cap moment finals d'aquestes. Per, primer, perquè hi ha playoff. Per tant, això igual ho molt clar. Ho he dit sempre, o si sigui, el Voltregà anava a l'últim, però també tenia molt clar que hi havia un playoff. i el Vic anava molt malament i ja tenia molt clar que hi ha un playoff. I nosaltres, en el moment que ens posem malament, també de tenir molt clar que hi ha un playoff. O sigui, aquí no, no és com altres anys que, que els quatre, els dos últims, els quatre baixaven directament, no? per tant, aquí hem de tenir un punt de tranquil·litat hem de intentar fer bé les coses els hem fet bé, hem fet bé fins ara uh, si alguna cosa ens hem de, ens hem de, fer, hem de dir, escolta, aquí, aquí hem fallat ha sigut molt dissabte amb el Voltregà per tant, queden tres partits per acabar la primera volta o sigui, hem fet molta feina ja ben feta per tant, tampoc, tampoc ens hem de tripar les vestidures perquè un partit no ens ha tal com, com estava esperant. El mm. problema de tot això és el sempre, és que acumules derrotes, acumules sensacions negatives, doncs perquè, perquè el calendari el calendari a nivell esportiu eh, influencia molt la meva categoria. O sigui, pots començar molt bé, però després tens un calendari d'aquest així complicat. Però també és veritat, eh, tot i tenir un calendari bo, a començament també pots perdre i, i, i llavors eh, encara se't complica més la vida, no? Per tant, hem de deixar passant jornades, hem de veure aquesta primera boca amb quina posició acabem, i, escolta, també hem de tenir molt i molt clar que, que el pla de eh, a nivell d'estructura, a nivell pressupostari, a nivell de got eh, la nostra posició és aquesta és, és només de jo penso que és la, la, la que ens tocaria com a, a nivell de CUP i a nivell de... com el que passa és clar quan, quan em vas posant per aquelles zones d'allà dalt doncs no ho sé, és, és quan quan, per una manera, quan veus l'Espanyol que que, està, que, que, que toca Champions i, i els dos tenen de canviar els objectius. Uh -huh. no, no li toca Champions al no, món espanyol, no? segurament, però vull dir que són d'aquelles sensacions el mateix. No? Escolta, nosaltres no hem de començar a pensar amb la part de dalt. No tenim, no tenim, penso jo, per supòs, ni aquí per, per estallar. Per tant, hem de, hem de lluitar fins al final, hem de fer les coses ben fetes i després veurem on estem. Però sí que és veritat que que... Bueno, que... Cada ara estem en una posició que és la que jo crec que eh, es, mirar, es mirar col·locant la gent, no? 7è, 8è, 9è, 10è, bueno, 7è seria un èxit brutal, però jo crec que 8è, 9è, 10è són aquestes posicions que és la que ens hem, ens hem de moure nosaltres vist el que hi ha els altres equips i vist on van, van, van fent resultats. Mm, al final estem amb 11 punts i si mirem la classificació i mirem els equips, mm, estem empatats molts allà. I els de sota, eh, sí, els de sota, si sí, sí. puntuen, doncs eh, pues, pues està clar que, que ens n'hi passat passant. Al final, que categoria el que té és això. O sigui, si tu estàs a setmanes... O sigui, si nosaltres ara en portem quatre setmanes sense puntuar i a quina posició estem i quants punts tenim, que està molt bé. I hem estat quatre setmanes sense puntuar. Imagineu que siguéssim puntuat. Estaríem a dalt, no? M'entens? Mm -hmm. Per tant, bueno, hem de deixar passar les jornades. Hem de veure si nosaltres podem intentar arriscar algun punt i d'algú que ens queda i, i ja està ara ens troba dissabte un partit molt important contra el Calafent, per mi tant o més com el deu vol voltregar, no? perquè eh, si ho fa no fa és de la nostra lliga per suposat i per tant jugant a casa hem d'intentar doncs, doncs aquest punt. Ara també hem de ser conscients que no, no no vol dir jugar a casa i vol dir de la nostra lliga i vol dir que puntuem sí o sí jo penso que aquest, aquest tema també l'hem de començar a entendre o sigui no, això no és mal espanyola i que estàs molt bé i que dius, escolta, t'has d'autoexigir, t'has d'intentar, doncs has de guanyar aquests partits. Aquí és el que lliga i aquí te'n pots puntuar com no puntuar en a casa. Perquè si puntues tot el que tens, jugues a casa et poses a la mitja taula per I Llavors no és tan fàcil. Vull dir, nosaltres vam anar a Taradell i vam guanyar, vam anar a Vic i vam guanyar. I aquells també havien de guanyar perquè era casa síu i no van fer-ho. Per tant, guanyar casa, a vegades, tampoc és tan fàcil. Uh -huh. Doncs no a, veure que... a veure què passa, perquè aquest partit és important, que l'Affell, doncs, el tenim ara, i després anirem veient com van les coses, com el bé diu en, en Xavier. Aquesta setmana, fer una mica més de psicòloga que, que no pas d'entrenador, suposo. Bé, bueno... Sí, ens coneixem tots una miqueta, per tant, la part de la psicologia, penso que ens l'hem fet entre tots, no? No comentar les coses, anar jugant, anar mirant a veure com què podem arreglar, veure si tots estem parlant del mateix, si tots hem vist el mateix tipus de partit, si tots hem fet la mateixa lectura, si estem tots encaminats per el mateix i si, és, si el punt de partida és, és correcte, doncs a partir d'allà treballar. O sigui, si, si tots entenem que l'últim minut no, no l'hem de jugar d'aquella manera, si tots entenem que hem de, ens hem, no ens hem de precipitar, si tots entenem que que els àrbits, i jo el primer, eh, ens treuen de, del partit i no ho han de fer-ho. Si tots això ho entenem, farem un pas endavant. Si comencem a tenir perols i coses que no acabem de veure de la mateixa manera, després quan has de bueno, parar una mica màquines i, i anar ajustant, ajustant les peces. Però bueno, tinc les sensacions positives en aquest sentit i que tots anem allà mateix i que, per tant, en aquest sentit no hi ha problema i nosaltres treballarem avui parlem una mica del partit i, i avui mateix ja no esperem a dimecres avui mateix ja parlem de, del que va fer i avorrar i tirar endavant que al final amb, amb el que entrenem i les hores que entrenem i els dies que entrenem no ens dona més marge que, que aquest no? d'anar per feina que d'això tornem a competir i que arribi dissabte ja i que comença el partit. Molt bé, doncs en parlem divendres de cara a la brevi del cap de setmana recordin prou als nostres oients, en dissabte aquest partit important, pavelló de, de patinetge de Palafrugell entre l'UQI okay Palafrugell i el Corre del Motor contra el Calafell Xavi, alguna cosa més? No, ja només dius que, els que es vagin escoltant ja que començin a la Xina fa la nota i que, que volem un dissabte volem un pavelló ple perquè penso que, que necessitem un, un, una mica de d'enventada cap endavant i que ens donin un cop de mà doncs, per tant que dissabte doncs, el pavelló podem tenir ple de gent Molt bé, doncs moltes gràcies Xavi, una abraçada Vinga, ens veiem, un bon dia Taller elèctric mecànic Joan Andreu Ara també li ofereix exposició venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria a Esclanyà Seguim endavant amb el nostre Espanya, ara mateix és el torn de parlar de, de futbol. Uh, avui tenim dos protagonistes més destacats perquè ara mateix parlarem del Palafrugell i després parlarem del, del Torroella, que deu nhi do a l'altre grup uh, que està portant una marxa espectacular i segur que d'això també l'Àlex en sap un món. Àlex Epo, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, Rafael. Gràcies. Escolta, tu els de Torroella els atents entre l'Escal i Palafrugell. Els segueixes? Uh, bueno, uh, segueixo molt més a uh, la nostra lliga, però sí, sí, sí sento veus i estan molt forts la veritat, i me n'adrego molt parell. ells no? Doncs espero que segueixin així i que quedin primers, que no hagin de jugar contra ells per si el cas la, la promoció que nosaltres quedem primers també Anem a parlar d'aquesta jornada, Sebú, perquè ha anat molt malament, us han marcat un gol Sí, bueno, la veritat fora, fora de bromes, però els primers 20 minuts anava a al marcador i, i vam patir una miqueta no? però al final vam van fer les coses que havien parlat, ho vam fer bé i, bueno, i el marcador ho diu tot. No? Escolta, però com es passa d'aquests minuts d'angoixa darrere del marcador a, a acabar el partit amb un 1 a 8? És, és la feblesa moral de l'equip local, en aquest cas, de l'equip rival? Bé, bueno, no, no, no és ple sinó la, la nostra força que vam tenir, la nostra paciència. Sabíem que quedava molt partit, uh, no ens vam posar nerviosos, vam seguir fent el que, que havíem parlat abans de començar i va sortir les coses bé, abans doncs, entraven les, les obassions, ara ja entren totes, eh, i bueno, estem molt, molt forts eh, a nivell ofensiu, i defensiu també ho vam estar, la veritat, al final. 13 gols en dos partits, eh, què, què li passa a la davantera del Palafrugit? Que s'han despertat de cop? No, no, no és que s'havien despertat, sinó que, que potser el que parlàvem dies enrere, del canvi de sistema, potser ha sigut una mica la clau, el fitxatge d'Heredia ens ha anat molt bé, va marcar dos gols, també dona moltes distències, s'aporta molt bé amb Xavi Mora i això l'equip ho agraeix, la veritat. Un 1-8 és el resultat final d'aquest encontre. Efectivament, com diu en Cepo, va avançar al Sant Pol en el minut 16, un gol d'en carreres, però ràpid, l'Heredia, amb un doblet que va marcar, us va ajudar, no? Aquest jugador del qual me parlaves meravelles tu, com van parlar dilluns passat. Sí, sí, sí, bueno, va tenir una, bueno, una pilota a la frontal de l'àrea, fent una vaselina, no es va posar nerviós, Uh, és un jugador que treballa uh, des de que comença el partit fins que, fins que bueno, van canviar, uh, van donar entrada a altres jugadors amb el resultat uh, de, de, de a 6 o 6 que anàvem. I és un jugador que treballa moltíssim per l'equip, uh, s'ho tot el camp i la veritat que ha sigut una incorporació fantàstica per, per, per al nostre equip. Us va, donar, us va permetre això de donar-vos un 1 a 5, sobretot, a veure, una de les coses importants va ser poder donar la volta ben aviat en el marcador. Si això haguéssegués allargat una mica més, potser els nervis haurien començat a sortir, no? Però es va... sí, segur, sí. Segurament que si, que si no havia marcat marcar tan, tan aviat, hauríem votat per, per un joc una mica més directe, no va ser així, li van transmetre tant en Jordi com jo ciència a l'hora de, de sortir amb la pilota, a l'hora de fer les coses que havíem entrenat de, durant tota la setmana, i els jugadors van respondre molt bé, eh, tant a l'òlia defensiva com als mijos amb el Moreno, que va tenir molta paciència, no, no van perdre moltes pilotes, i això va ser la clau per, per remuntar ràpid. El 1-8 final es suma amb un resultat sorprenent en aquesta jornada, com és la primera derrota del de líder. Això us fa encara tenir més confiança? Confiança, tenim, tenim molta confiança en nosaltres, des que vam guanyar el dia de l'Aro, cada dia estem millor, cada dia eh, l'equip està, ja com sempre et dic, més unit, eh, ens surten molt bé les coses i tot el que diguem al final ens està sortint, que, que abans no ens sortia i això amb els resultats, estem veient que fa 3 setmanes que estem treballant això, i, i surten les coses molt bé. Menys mal que us varen agafar de manera provisional, menys mal que no varen decidir-se a portar qualsevol entrenador dels altres, perquè això ha anat de meravella. De moment. Bueno, a veure, la, el mèrit, realment el mèrit aquí el tenen els jugadors, jo i Jordi, bueno, simplement eh, la, transmetem les nostres idees, que, que clar, som gent de futbol, gent que, que hem viscut eh, tota la vida d'això, i i coneixem molt els jugadors coneixem el nostre camp en Jordi coneix molt els rivals i entre jo i ell estem fent una feina molt bona el grup eh, és molt important que confie en nosaltres ho està fent eh, i la veritat el mèrit ja de dir que, que és seu la mm, tenim els rivals doncs, com dèiem el Tordera que han queixat la seva primera derrota el Calonge va veure com el seu partit quedava suspès no sé si tu saps per què perquè anaven eh, 3 a 4 si no recordo malament cap al final del partit Sí, he parlat amb algun jugador, algun conegut del de Calonge, es veu que quan quedaven 15 minuts del partit va haver bueno, una pica baralla, va haver una mica d'invasió de camp per part d'aficionats de, de Salrà, bueno, és una pena no, perquè aquest esport que passin aquestes coses, però bueno, esperem que els 15 minuts que quedin se juguin amb normalitat i i si el Salrà un empat, en ens aniria molt bé. Mm. Va haver-hi un parell d'expulsions cap al final efectivament i es va produir aquest xau just després que el Calonge remuntés, perquè el, que el Salrà s'havia avançat en el marcador. Bé, ens esperen doncs aquests partits, de moment estem superant aquesta part de, de rivals en teoria més assequibles, però a les portes tenim ja un partit d'aquells que mai saps per on poden sortir la Sauleta aquesta setmana empatava a casa però tornen a jugar amb aquella contra vosaltres. L'any passat va ser una victòria més aviat, no diré que senzilla, però sí, un resultat positiu del Palafrugell. Com veus aquest derbi que hi ha aquest proper, aquest proper cap de setmana aquí a Palafrugell? Sí, bueno, jo vaig estar i sota veient la Saureda en el seu camp. L'empat, jo per mi crec que, que va ser cor per ells. Al final van tindre un parell d'ocasions molt bones. Xami va tindre el gol, va tindre la victòria. Uh, I com tu dius, el, el derbi mai, mai sabem el que pot passar. sí que és veritat que a casa nostra van guanyar facilitat l'any passat, però a casa seva ho van posar molt difícil. Ells tenen de guanyar sí o sí. Uh, estan allà segons uh, per la cua, uh, vindran a mossegar, però nosaltres uh, sabem de la importància del partit per continuar estiguent allà dalt i mossegarem nosaltres també Molt bé, doncs vinga, no us mossegueu gaire que, que encara us fareu mal, escolta uh, Àlex, alguna cosa més? Bé, uh, felicitar el nostre equip, a uh, donar-li la gràcia per tota la feina que estan fent uh, la nostra afició suposo que està bastant orgullosa de tot el que està fent l'equip i tant de bo que la setmana que ve li podem donar tres punts un altre cop. Doncs pues vinga, una abraçada a i fins aviat. Gràcies Rafael, un bon dia, una abraçada. Per què és tan important l'etapa dels 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill? Què li puc regalar ara que s'acosta a Nadal? El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xerrada El millor regal de Nadal, la màgia dels primers 6 anys de vida a Casa Pastors de Torroella de Montgrí. Dijous 28 de novembre a les 6 de la tarda respondrem a aquestes preguntes i moltes més. Places limitades, inscripcions gratuïtes a montessoripalaumontgrí.com i el 4 i l'11 de desembre, cinquena edició de la rebuda del nadó. Tercera aturada amb el nostre espai del dia d'avui. Amb aquest en dilluns, dia 25, si acabàvem de parlar d'altres esports, és el moment ara de fer-ho amb l'Associació Esportiva Saoleda. I com que hi ha diverses novetats, doncs volíem parlar amb el seu president, el bon amic Juanito Castillejo. Juanito, bon dia, benvingut. Juanito, bon dia. Ara t'escoltem. No, no, no t'escoltava. Ara sí, era culpa meva, Juanito. Vale, vale. Perdona, maco. Sí. Bon dia, bon dia. Dic, igual ja va desaparegut. No. No, no, Aquí el no, tenim. No. Juanito, bon dia, benvingut. Com dèiem, anem a parlar d'una sauleda que, que ha fet amb alguns canvis no, a la seva plantilla, alguna incorporació. Tot i així, aquest cap de setmana no va poder aconseguir la victòria. L'Àlex, en Sèpo, l'entrenador del Palafró, em jo vaig anar a Rosa a beure i van, no varen guanyar de miracle. Sí. Eh, Què passa? Es van marcar molt aviat, al minut 15 o 20 de la primera part, van tenir molts minuts per fer gols i el gol va arribar al 89. El gol va arribar al 89, van empatar, llavors van tindre alguna ocasió més per guanyar, però el resultat va ser empat a un. Mm -hmm. Per tant, vosaltres podíeu haver guanyat, però també podíeu haver perdut, perquè escolta va ser el final de tot això. Això ja ens va passar a Vilartagas, que també van fotre un gol al minut 15 i estaven allà a punt de l'1 a 1 i ens van ficar en el 90 al 2 a 0. Mm -hmm. D'aquesta eh. sí, manera heu trencat una, una ratxa negativa que portàvem els darrers partits en de derrotes. És un empat a casa, és un puntet, però la, la dinàmica de moment és força negativa. Sí, mira, eh, pràcticament portem dos... dos dos cap de setmana, dos partits, fem la mateixa alineació, que això ja és molt. Perquè feia setmanes enrere, doncs sempre feiem diverses variants, com 5 o sis capis a l'alineació, per tema d'un no podia, l'altre alineat, i ara sembla que ja comencem a treballar lo que és amb l'equip. Les sensacions són bones, els resultats no, però jo crec que això canviarà. Mm. Aquest Caldes no és pas dels equips dèbils de la, de la categoria, és un dels, un dels bons equips, està mitja taula cap amunt per tant era una bona pedra de toc. Això sí aquest cap de setmana ens arriba el derbi davant del Palafrugell on serà molt difícil, vista també la dinàmica que ara té el Palafrugell amb els nous entrenadors serà prou difícil, no? Però mai se sap. Eh, mai se sap l'any passat també varen arribar nosaltres en quasi, quasi últims i, i bueno a casa nostres van guanyar. Sé que serà molt i molt difícil perquè ells ara estan al seu millor moment. A la vista està que han guanyat una 8 al Sant Pol. i nosaltres arribem, bueno, arribem recuperats i jo espero fer un bon partit. No sé mm. si guanyarem els 3 punts, però donarem la cara segur unes derrotes que heu estat patint amb els darrers en comptes, tres de seguits, però que no són derrotes concloents. Vull dir que heu perdut pràcticament per la mínima, excepte el de la setmana passada. El que devia fer més mal va ser la derrota contra el quart, no? que, que és el, el rival. El quart va ser una derrota que no, no, no podíem perdre, aquest partit. Ens van avançar el marcador, un, un a 0, el partit tranquil, bueno, va, semblava controlat, ens van empatar en el minut 45 a l'1 a 1, un altra cop ens van posar per endavant 2-1, semblava tot controlat, 2-2 i ens foten al tercer. No es pot fer d'aquest partit, de la vida. 4 punts, esteu del que em diria les posicions una mica més tranquil·les. M'ha deia fora d'antena, estem amb un sota. Sí, però de fet només són 4 punts. Amb un parell de partits bons això s'arregla. Però et fa poc que s'estiri una mica la distància, no? Són 4 punts, però tenim i tenim Calonja i tenim Aro. O sigui puntuar amb aquests tres partits serà un èxit, o sigui, és, és difícil, és difícil. Home, però, bueno, jo, jo crec que hem d'en tenir Heu fet una incorporació, com a mínim una, que, que jo sàpiga, que és en Xami, però no sé si n'hi ha més. Hem fet dos, hem fet en Xami, que ja porta els partits jugant amb nosaltres, hem fet un nano també al mig del camp, que es diu Raf, també pràcticament va jugar a Vilartagas i va jugar aquest dissabte, i estem esperant una altra incorporació de, que ja fa temps que anem darrere, intentarem que veure si aquest cap de setmana pot jugar, seria el Raül Martínez. Uh -huh. Per tant, bueno. unes incorporacions per, per compensar una mica dèficits que tenia la plantilla? No, és un mes a més. Ara jo crec que l'entrenador tindrà problemes, tindrà de ser una mica, bueno, a veure com s'ho per perquè ara sí que té una plantilla competitiva i tota la gent vol jugar. Uh -huh. I el futbol... Eh, s'ajuguen 11, 11 i 5 canvis que podem fer, però hi ha partits que no, que no requereixen els canvis. La Saoleda està en aquesta posició, suposo que eh, en cap moment s'ha plantejat donar un cop de timó com si que va fer el Palafrugilla ara fa 3 setmanes, no? Eh, no, no, no me n'he plantejat i jo sóc de, de la partida que anirem fins al final tots. Mm -hmm. Fins al final, pràcticament nosaltres acabem de, de, de començar ara a rodar tot l'equip, i, mira, som 20-22 entrenaments i anem últims, o penúltims. O sigui, això, això és molt bo. Que tinguéssim 20 o, 30, o 22 jugadors cada dimarts i cada dijous i jo crec que una vegada els resultats s'acompanyin ja això canviarà. Doncs a veure si ho podem aconseguir d'aquesta manera i a més a més, com deies, ara amb tres partits molt difícils que, que tenim amb aquests darrers partits, Palafrugell la següent és jornada, al Calonge a casa que també està molt fort i després el desplaçament a Candelaro, però hem de començar després perquè ens arriba el Salrà, a la jornada número 16 per acabar la primera volta, després un desplaçament a Sant Pol, us toquen els dos Ques juntament amb vosaltres a la categoria per tant, home, aquí és un tema de de donar el do de pin, no? eh, Jo espero competir amb els tres primers partits, Palafruyer, i Calonja i Aro, i llavors també, doncs, eh, els altres dos també, però jo, eh, amb la meva mentalitat, algun punt rascarem. Dels, dels nou punts, algun segur que es queda a casa. Jo espero, jo espero Juanito, que competiu amb els tres primers, amb aquests que, que hem comentat, amb els eh, tres primers partits, i que amb els altres guanyeu perquè a veure, tenim, tenim, bueno, tenim una bona defensa al mig camp i una bona delantera mm -hmm. jo crec que tenim un bon equip doncs eh, clar que sí que el teniu a veure si ho podem arreglar una mica perquè el vostre lloc, ja l'ho vam descobrir l'any passat és a la tercera catalana i aquí us heu de, de mantenir sí o sí i que continuï doncs, aquest bon rollo que m'ha de dir que hi ha la, la plantilla i aquestes ganes d'entrenar i, i de tirar endavant i sobretot felicitar-te per tenir el, els peus a terra imposats, això que has comentat del, dels entrenadors han de seguir a mort fins al final amb el que tenim, amb el Nacho que, que també s'ho jo sempre. Jo, el projecte es comença i acabem tots junts. Nenem tots al mateix lloc. Molt bé. Vingui tirar cap a cada... tots a, a la mateixa direcció. Perfecte, així m'agrada. Juanito, alguna cosa més que ens vulguis comentar? Res, res, res. Eh, Convidar-te que vinguis al diumenge i, i a veure un bon partit de futbol que segur que a futbol hi haurà el camp. Segur? Doncs vinga. Som-hi, Gis. Uh, Juanito Castillejo, president de la Saludeta. Moltes gràcies. Vinga, una abraçada. Adéu-deu. Adéu. Doncs sí, així anaven les coses i així van amb aquest grup del Palafrugell de la Sauleda amb aquests partits d'aquesta cap de setmana que han deixat les coses doncs, una mica diferents de, de com estaven. De fet, les primeres posicions continua igual la inesperada derrota del Tordera fa que juntament amb els seus dos empats hagi reduït els seus rivals, si com sembla el que l'Onja suma els tres punts d'aquest partit que comentàvem amb l'Àlex Cepo davant del Salrà, les coses s'apretaran bastant més. En aquesta jornada, Aro 3 es portin en que envidarem que 1, Saoleda 1, Caldes 1, Abri L'Artaga es queda derrotat estrepitosa i sorprenent bé amb el Farners per 5 a 1, mentre doncs que, com deiem, el líder, la Tordera, empatava eh, per dia, 3 a 4 a casa davant de l'Hostel Ric, amb un derbi també eh, entre aquests dos equips. El Salrà, 3, Calonge, 4, sospès a un quart d'hora pel final, mentre que el Sant Pol ve, un eh, Palafrugell 8. La classificació queda encapçalada per al Tordera, en 29 punts, per la Frugill, segon, en 23, Calaguidor, Aro i Sils, i també Calonge, aquest amb un partit menys, amb 22, comparteixen la tercera posició per baix, el Quart B i el Sant Pol B amb 12 punts, farners amb 9, Saoleda amb 8 i Salrà amb un partit menys amb un punt. Anem a l'altre grup perquè la cosa, escolta, prometia que cada setmana amb un partit d'escrivi entre el primer i el segon classificat. El que no ens anàvem a imaginar de cap manera és que el partit acabés amb un 5 a 0 de, per part del Torroella davant del conjunt del Port Bou. Obviat es va avançar el Torroire amb un gol d'Andalagos en el minut 3, en Vilavella va marcar el segon en el 2-0 i ja la segona part, en eh, Lagos aconseguia el 3-0 en el 66 i a la recta final Vilavella i Planella marcaven el 4 i el 5-0 definitiu d'aquest encontre. A veure què ens explica el míster com s'ho explica Uh, el míster de l'equipa a Palafrugellenc, en David, bon matí aquí, de l'equip a Palafrugellenc, en David, bon matí aquesta victòria tan concludent del seu equip, que deixa les coses una mica més clares a la classificació. 34 punts per al Torroella, 30 per al Portbou i el Bagú, que té un partit menys que podria passar a ocupar la segona posició si el guanyés, perquè té ara mateix 28 punts. David, bon matí. En Rafael, doncs sí, sí, i la veritat és que Podem dir que, que va funcionar tot, sincerament. La veritat és que va ser uh, un partidàs per part del Torruella. En tots els sentits, eh? Vull dir, um, uh, haig de felicitar el club perquè està fent una feina molt, molt, molt bona. El camp estava ple, l'afició hi va coincidir que era Santa Caterina, que és un dia que anem a la muntanya a dalt de la muntanya que hi ha bueno, una mica de, per fer dinar i així, doncs la gent ja venia animada va venir cantant amb tambors i instruments i va animar molt a l'equip i l'equip la veritat és que va sortir endolladíssim, al minut 2 ja guanyàvem 1 a 0, al minut 12 o 13 ja vam fer el segon <coughs> vam seguir lluitant, la veritat és que el Portbou al final ha partit algun soci me deia Ostres, el porbou, tot i Nadal, és un dels pitjors equips que, pa, que ha passat per aquí. I jo els hi deia, no coincideixo gens, el Portbou em va agradar molt. Perquè la majoria d'equips que venen aquí a Torruella venen a tancar-se darrere i a intentar fer-nos algun gol amb una jugada d'estratègia o una contra o un error nostre. I el porbou ens va venir a pressionar, ens va plantar cara. Però ja et dic, ahir estàvem molt i molt bé. I inclús que això costa vegades que passi quan algun jugador estava cansat o, o vàrem decidir des de la, des de la banqueta que s'havia de fer canvis els que van entrar bueno, van sortir a menjar-se la gespa estàvem al minut 85 que anàvem 4-0 i seguíem pressionant i seguíem uh, agafant uh, bueno, a tope és que estaven a tope vam fer el cinquè al final del partit i tot els del Porvou, la veritat és que a partir del tercer jo crec que es van començar a desquiciar una mica, eh, suposo que es van quedar sorpresos de, de, de la nostra intensitat i el ritme de, de joc que vam portar, però a mi m'agrada va agradar molt, eh? va ser un equip que em va agradar molt, tot i el resultat. I ara bueno, doncs ara la feina nostra del, del cos tècnic és eh, que toquin una altra vegada de peus a terra, perquè tothom estava molt content ahir, però que tornin a tocar de veus a terra perquè el dissabte, aquest pròxim dissabte hi ha el Pals, que serà un altre derbi, que també segur que ens coneixen molt, que ens voldran guanyar. Però bé, bueno, la dinàmica és molt bona, estem molt contents. Eh, el bagú veig que no, que no fluixa tampoc, o sigui que estarem en allà. estrem allà el Torruella, el porbou, el Begú, el Bisbalenc, jo no el Descartomay i els Roses que es van enganxant també. Vale? Vinga, fins ara en aquesta jornada els equips de la nostra zona obtenien els següents resultats. Derrota del Pals A, també en situació difícil aquesta temporada, davant del Cistella per 1-2. El Vilcara també caia 2 o 3 davant del Sant Pere Pescador en el derbi. Victòria del Begú 3-1 davant del Bisbelenc i victòria també del Verges en el seu desplaçament a Camp del Llerç per 1 a 3. Per tant, la classificació, ja ho hem dit amb els primers llocs, en encastalada per al Torruella, segona el, segon el Provou i tercer, el Bagul, Bisbalenca, caigut a la cinquena posició, verges a la setena posició i més enrere ja el Bellcaire en tretzena posició i en situació perillosa el Pals Atlètic, Amsa en posició té uh, un punt, uh, té empatat a punts el cada que és mentre que el Vilamalla es troba dos punts per darrere vaig roses i llers, tanquen la classificació. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal, carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. Fantàstic, doncs, aquesta col·laboració que hem tingut i aquest, uh, aquesta manera doncs de veure les coses en el món del futbol. Felicitats al Torroella perquè ho està fent, francament, molt bé aquesta temporada. Nem en d'altres esports. Doncs vinga, la regla final, la ronda informativa que a partir d'aquests moments i fins al final del programa tenim amb els nostres protagonistes. Comencem amb el La Maria Garcia ens parlarà ara mateix de la seva actuació. Aquest cap de setmana ella va participar en una prova important del calendari de casa nostra i ens ha parlat d'aquesta manera, ens envia aquesta crònica de la seva classificació. de Salmi també ens va parlar del cross de Rui de Llots, on va fer un tercer lloc per davant de l'Àngel Mollera, fins a la última volta, un atleta olímpic, ell va quedar tercer, i els atletes que corren amb ell també, els que ell porta, van fer un bon paper, en Zacarias en primer lloc en categoria cadet i en Zoair segon a la de Open. Però escoltem a la Maria Garcia a veure què té, li va anar aquesta prova. A la bon dia. Ahir vaig anar a la cursa de carrer Nou, als 5 quilòmetres, a la ciutat de Girona, eh, i vaig fer la de 5 perquè el dia anterior havia fet un entreno llarg i bueno, no, no estava preparada per això als 10 o no... No vaig creure que fos gaire dient. Aleshores vaig sortir eh, força bé i fins al quilòmetre 3 i mig vaig anar primera i al 3 i mig per em va davantar la Sara Loer que és una noia triatleta i bueno, bé, molt bé, molt bé. Vaig arribar cansada però bueno, bé, eh, total, ara ho he vist i eh, m'ha tret 4 segons o sigui que estic contenta. I felicitar la Sara des d'aquí i i que va ser on va tenir força participació, més participació als quilòmetres que passarà de 5, però, bé, bueno, que amb ganes de tornar-hi i a seguir endavant. Bé, bueno, gràcies a vosaltres. Gràcies, Maria. De fet, d'aquestes qüestions ens en parla, com sempre, en la crònica que ens serveix cada setmana, en Josep Massa des del Club Atlètic Palafrugell. Dintre de les activitats del cap de setmana en les que ha participat el Club Atlètic Palafrugell, en canvi, el diumenge es va celebrar el cross de Riu de Llots, en el qual les actuacions dels nostres atletes foren les següents: en la categoria Open Suir Suirbachari va fer segon, a la categoria Sènior Abdessa Matessalmi va fer tercer, en la Sub-17 en Sakaria Redouani va guanyar la prova, Amoxim Benali va quedar vuitè i Lada Melwahari 23è, a la Sub-12 Arnau Bonet va quedar en lloc 19 i Ferran Fanès en el 42. Finalment, a la categoria Sub-10 Livan Hernández va quedar 12è. Per altra banda, a Girona es va celebrar la 41ª edició de la cursa del carrer Nou, en la qual, en la distància de 5 km, la Maria Gràcia fou segona amb un temps de 19.48. A la mateixa distància, en categoria masculina, en Gerard de la Cruz fou 8è amb 17.55. I per acabar la jornada, <coughs> va a dir que en el memorial Enric Vilaplana de marxa atlètica que es va celebrar a Manresa, la Georgina Ruiz va quedar cinquena absoluta amb un temps de 27-12. Gràcies, en Josep. Passem al món del Humboldt. Són les cròniques que ens aporten, en primer lloc, des de l'equip femení, l'Edu Fontanella. Bon dia. Derrota agredolça del Humboldt Garbí femení contra a una pista complicada com és la de Parelló per un 27-23, a on al descans anàvem perdent de, de 3 gols. Dic que va ser una derrota gradolsa perquè vam estar molt serioses en tot el partit i en cap moment doncs vam, vam abaixar els braços. Potser sí que l'últim minut de tot el partit vam, aver, vam abaixar una mica els braços perquè ja vam veure que, que el partit estava perdut. Però estic molt content de la intensitat i l'actitud de, de les noies ja que al minut, minut 25 de la segona part ven patades eh, i el descans estaven perdent de, de tres gols Això vol dir donc que, que vam remuntar dos gols eh, a la segona part però ens van treure quan estavempedades ens van treure una exclusió i ens van fer gol i i, va, estar, i va ser bastant complicat donc cap girar el marcador a falta de cinc minuts i amb una jugadora de menys. però en general molt content i ara, Intentarem, doncs, el dissabte següent jugar contra el Cerdanyola, que és un equip que va tercer, i intentarem, doncs, fer un partit, doncs, igual com, com el que vam fer a Parelló i, a més a més, no tindrem les, les baixes que vam tenir dissabte passat. Gràcies, Edu. Anem a veure què va fer l'equip amb B ara mateix. La crònica ens la porta en Miquel Garcia. L'última jornada, amb el Garbí i Bé, vam guanyar la pista amb el Sampador per un resultat de 26 a 30, un partit que no vam, no vam jugar massa bé, no vam estar massa bé, sobretot a nivell, a nivell defensiu o a nivell ofensiu. Ens, ens va costar el que ens està faltant a fora de casa, que és ficar la pilota dins la porteria. Creem les ocasions, però no, no les materialitzem. I en defensa, la primera part, estava molt planès, la segona, amb un retoc una defensa 6-0 una mica més punxant, vam aconseguir robar pilotes i sortir en, en contraatac. Vam arribar als 10 últims minuts eh, sota el marcador, tres eh, gols per sota, però amb 10 minuts de bon joc, els únics 10 minuts de bon joc de tot el partit, vam aconseguir els dos punts. Pista molt complicada, en aquesta pista i els equips hi patiran molt. Dos punts molt importants per afrontar aquest cap de setmana o partit contra Berga en un duel de primer contra primer, perquè estem empatats a punts en la classificació. I taquem la paradeta amb el món de l'handbol, Ho fem amb l'Uri Sierra. A veure si aquest cap de setmana va continuar l'excel·lent ratxa de resultats que estaven portant els homes del Garbià. Endavant. Hola, bones. Doncs ahir el Sant Martí Adrianenc ens va superar per 17 a 32. No recordo, la veritat, un resultat tan avoltat al Garbi Aren, en aquests últims anys I, i, bueno, indubtablement és un cop bastant dur. L'Adrianenc va, va sortir molt fort, va sortir conscient de que si no puntuaven doncs es quedaven a la part baixa de la classificació i això no és el seu objectiu, ni, ni molt menys i de principi a fi, doncs, ens van superar en totes les facetes del joc tant en defensa com en atac com en el contraatac replegament porteria inclús en alguns moments de, del partit en intensitat que això no, no és normal en els en els nostres jugadors sempre pas el que passis solem ser molt intensos i ahir aquests nanos joves doncs, doncs bueno, ens duuen ens van superar què hem de fer ara? Doncs? Doncs passar ràpid el dol de la derrota, perquè ens venen dos desplaçaments seguits i molt complicats a la pista del Terrassa i a la pista de la Saia Bonanova, que són uh, dos equips que lluiten per, per pujar de categoria. I al Garbí ja tenim aquestes coses, que, que bueno, pot, ens pot sortir un partit malament, però també som capaços de, de donar la campanada a camps complicats, ja ho hem demostrat en moltes ocasions, i ara doncs, ens toca aixecar la moral i, i anar per aquests desplaçaments com, com si ens hi la vida. Gràcies, Uri. Seguim amb els esports del punt de ràdio per la Frugell. el moment de la gimnàstica rítmica. L'Esther d'algo ens segueix, ens serveix el seu comentari sobre un cap de setmana molt especial que han tingut. Hola, Rafael. Doncs mira, eh... ahir van celebrar la final de la Copa Catalana de Conjunts de Tardó al Pau Nou Congost a Manresa i també la final de Copa Catalana a Copa Basi Individual i bueno, es classificaven els 8 millors conjunts i les 8 millors gimnastes de cada categoria i nivell i bueno, van, van tenir molt bons resultats la, el conjunt júnior de nivell 4 amb tres cèrcoles i dues cintes Eh, van obtenir la tercera posició i el, el, aquest conjunt està format per la Carla Martínez, la Júlia Alemany, la Laia Genís, l'Ariadna Miravet, la Paula Castillo i la Tania Fernández i van fer una bastant bona actuació. I després a la tarda van la, competir les gimnastes individuals que se'ns havien classificat eh, en la categoria juvenil, l'Iris Recuero i la Paula Sala amb l'aparell de corda, en la que Iris Recuero s'ha classi classificat com a primera eh, gimnasta primera campiona de la Copa Catalana bueno, ja també és campiona de Catalunya. La Paula Sala eh, va tenir un, un nou, un, una miqueta de mala sort dos, fa dos fallos i bueno, Normalment no els té, però bueno, ja el classificar-se era tot un premi perquè de quasi 40, 40 gimnastes doncs està molt bé. I després la categoria cadet amb l'aparell de circle, eh, actuava en la Mireia Camacho que va aconseguir la tercera, la tercera posició i la Martina León que normalment sempre fa podi, doncs ahir no va ser el seu dia. Eh, anava una miqueta, bueno, no es trobava bé i es va notar. I després, a la categoria Prebenjamí, la Gisela Negra, doncs van aconseguir també la primera posició amb l'aparell de corda. Doncs bastant bons resultats i un bon tancament de la temporada de les competicions federades. Ara ja ens queda la, el pont de la Puríssima, Anirem a un torneig internacional a Londra i amb 10 gimnastes, les 10 gimnastes que són de nivell 7 i 8 i que han competit aquesta temporada. I esperem obtenir bons resultats també. Gràcies. Gràcies, Esther. Una abraçada. Donem la benvinguda amb en Josep Codina. Allà ens parla dels equips, dels dos resultats que hi ha hagut males notícies per a l'equip en B de l'Hockey Club Palau-Fruixell. Més bones notícies per l'equip en júnior. Endavant, Josep. El partit del júnior jugat a casa contra el Vilanova bueno, va ser un bon resultat de 6 a 2, favorable a nosaltres però bé, eh, si només ens fixéssim en el resultat podríem dir que molt bé, però sempre hi han coses a millorar, de... són uns nanos joves encara, de 17 eh, i 16 anys, eh, bueno, eh, jo crec que al final de la temporada anirem millorant tant aspectes defensius com atacants i bueno, aquests partits amb eh, aquests resultats també ens serveixen per anar provant coses, eh... d'això es tracta, vull dir, a final de la temporada veurem, veurem tot el que hem guanyat com a equip, que és eh, l'objectiu. El partit del Primera Catalana a la pista del Setmanat, bueno, bé, ja sabíem que, que seria un partit molt complicat, més pel seu sistema de joc, són nanos molt joves, però porten molts anys junts, amb el mateix entrenador, i bé, ens bueno, van posar davant amb tres xuts de lluny i tocant la piloteta allà davant, bé, eh, i sempre vam, anar a remolc, sempre vam anar a remolc, i això és pues, l'astre molt eh, de cara a crear el teu joc, vas amb ànsies i et crees situacions doncs, doncs, que no són favorables. No? I al final, doncs, bueno, perdre 4-2 aquella pista, entre dintre de, de, de l'àmbit de, de, dels partits, d'alguna doncs, manera teníem clar que era molt difícil allà. Protagonisme ara, després d'en Josep Codina i el món de l'hoquei, el donem amb el tenis taula. Aquesta és la crònica que ens envia en Miquel Álvarez sobre els resultats del cap de setmana. Bon dia, a continuació comento com anirà la jornada dels equips sèniors del club tenis de taula Palafrugell. En primer lloc, gran victòria de l'equip de la categoria preferent per un resultat de 2 a 4 a la pista del club tenis de taula Casà B. Un resultat en principi inesperat, doncs l'equip de Palafrugell es presentava amb en aquest en contra amb la baixa important d'un dels seus jugadors titulars. Tot i així, el jugador que va ocupar aquesta plaça doncs va fer un gran paper i de fet va fer el punt decisiu que ens va otorgar aquesta victòria que tornem a repetir, en principi inesperada, doncs les previsions era que eh, perfectament podíem perdre aquest partit. Això ens ha anat, des de nou, molt i molt bé per a la classificació general. Doncs en aquest moment ens trobem tres 3 derrotes i tres victòries després de les 6 primeres jornades. En quant a l'equip de primera, derrota a la pista de club tenis de taula Ripoll per un resultat de 4 a 2. Un resultat previsible, tot i així, mirant els parcials de tots i cada un dels encontres individuals, la sensació que ens ha quedat és que aquest partit es podria haver empatat com a mínim i haver arribat a forçar el doble de desempat. Tot així no va ser possible i recordem, derrota d'aquí de primera per 4 a 2 a la pista del Ripoll. Això és tot. Fins ara. Moltes gràcies, Miquel. El futbol femení, per primera vegada aquesta temporada, ens tenien abandonats, o nosaltres amb ells? Però, de fet, aquesta és la crònica de Paco Escribano sobre el partit d'aquest cap de setmana. Aviat el tindrem entre nosaltres perquè, durant una estona, ens parli de com està aquesta temporada l'equipa femení. Endavant, Paco. Bona tarda. Doncs sí, l'equip femení va guanyar la setmana passada, dissabte, al camp de Gregal, amb, la amb els Ques, eh, per 8 a 1, i, bueno... Va ser un partit una mica fàcil i, bueno, seguim amb una línia molt positiva i, bueno, estem a la tercera posició, que per nosaltres és molt important i, bueno, doncs que estem molt contents i espero seguir així tota la, tota la temporada. Vale? Vinga, una abraçada. I tanquem la paradeta. Ho fem amb en Xavier Ferrarons. Xavier, què tal va anar el cap de setmana per al Futbol Sala Vall d'Obrega? Bon dia, Rafel. Aquest cap de setmana el Vall d'Obrega Club Fútbol Sala hi ha hagut una jornada una mica negativa. Hem perdut els dos partits. L'equip juvenil eh, va jugar Vall d'Obrega contra el Tordera i el resultat va ser de 0-3. Tot i que el Vall va aguantar la primera part a 0-0, eh, la segona part, eh, el Tordera, va ser superior. Pel que fa a l'equip sènior, aquesta setmana tenia jornada de Copa Girona i ens va tocar contra el porqueres de primera divisió gironina, equip superior a nosaltres. La primera part vàrem aguantar, tot i que ells es varen posar 0-2, varen fer l'1-2 i l'últim minut vàrem tenir un penal a favor nostra que vàrem fallar. I el primer minut de la segona part ens varen fer el 3-1 amb una jugada desgraciada i després, doncs, aquí ja gairebé es va acabar tot i el resultat final va ser de 1-5 el Groble amb ells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 Doncs molt bé, fins aquí hem arribat amb el programa del dia d'avui dels Esports del Punt a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Gràcies, com sempre, a tots els que han volgut i han pogut col·laborar amb nosaltres per fer que les notícies esportives de casa nostra arribin a tothom. Aquest ha estat el programa del dia d'avui. Us esperem de vell nou divendres a partir de quarts de dues del migdia i de quarts de vuit del vespre. Els Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Palafrugell amb la companyia de Rafel Corbí. Podeu trobar aquest espai a la nostra pàgina web www.radiopalafrugill.cat o al nostre Facebook, a les xarxes socials al nostre canal d'evox, al qual també us podeu subscriure, o a Esports al punt de Ràdio Pala Frugill al Facebook. Sigueu feliços, bona setmana, adeu-siau i fins llavors.